Окремі експерти з обережністю стверджують, що не міг бути пізніше засуджений за відмивання грошей та інші злочини дніпропетровський олігарх Павло Лазаренко. Інші, як замовника, називають самого Рината Ахметова, оскільки після смерті Брагіна.